Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alus sa'aba wal hazna Iza shi'ta rabbi sahla Allahumma innaka afoon Tuhibbul afwa fa'afu anna Wa an walidina wa an mashayikhina Wa an asatizatina Wa an jami'il mu'minina wal mu'minat Al muslimina wal muslimat Al ahyai minhum wal amwad Innaka sami'un qariibun Mujibu al Wa ya kadi Allahumma ahdina li ahsanil a'amali Wa ahsanil aqwal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 Fil alamina inna hamidum majid. Saudara penerbit Alustaz Mahadi Shahruddin. Sedia mendengar aduai kiam yang di dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah. Mushukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurniannya dapat kita berada dalam satu taman ilmu membincangkan ayat-ayat daripada Al Quran yang karim. Salah yang istimewa yang sedang kita mulakan pembacaan tentangnya, pengkajian tentangnya itu adalah Al Kamar. Surah Al-Qamar rutinya surah berkaitan dengan bulan menceritakan tentang kejadian yang Allah Subhanahu jadikan dalam dunia disebut oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya disebut bahawa Surah itu... surah tu iqtarabat asa wa hiya wa ayuha wa ayatuha 55 khamsun. qala Ibn Kathir warada fi hadis Abi Waqid anna Rasulullah كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاجتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة نرى الإمام جمال الدين القاسمي dalam tafsirnya, tafsir al-Qasimi, Al musamma lima hasni at-tawil. Dalam kitab tafsirnya al-Qasimi menyatakan bahawa surah ini dipanggil juga dengan nama surah Iqtilabati Sa'a ah, dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat kedua dalam setiap solat sunat dhuha sunat adha, sunat idil adha dan juga sunat idil fitri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada rakaat pertama surah Qaf kerana kedua-duanya mengisahkan perkara-perkara penting janji kebaikan syurga bagi yang beriman dan janji kedudukan dalam neraka dan azab seksa terhadap mereka yang ingkar juga surah ini membawakan tentang asal usul penciptaan manusia dan bagaimana Allah mengembalikan kejadian dan menekankan aspek keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala juga membuktikan mengisbatkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membawa maqasid al azimah yang lain-lain objektif-objektif lain tentang kedatangan Islam untuk diikuti dan diimani oleh manusia. Menarik untuk kita lihat apa yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Sawi, as As-Sawi as as dalam kitab tafsirnya, Hashatul Sawi ala tafsiril jallain. Al-Imam As-Sawi merupakan seorang ulama yang terkemuka yang lahir di negara Mesir, yang telah pun mentafsirkan apa yang ditafsirkan oleh Imam sebelumnya, Al-Imam As-Siyuti dan juga Al-Imam Al-Mahalli. Kalau Umat Islam di Malaysia mempelajari sistem pondok secara pondok. Tafsir jalan lain merupakan satu tafsir yang tidak asing kepada mereka. Disebut oleh para ulama' bahasa tentang ayat Allah SWT bagaimana Allah menyebut tentang kamar dalam ayat ini. Sebenarnya bila kita melihat kepada bahasa Arab, terdapat beberapa perbezaan di antara apa yang dipanggil sebagai hilal. Hilal ni maknanya anak bulan. Dan kemudian kamar, kemudian badar. Masya Allah, kaya bahasa Arab ini. Kita kalau sebut dalam bahasa Melayu, kita sebut anak bulan. Bulan penuh, bulan mengambang semua menggunakan perkataan bulan tersebut. Tetapi bahasa Arab digunakan perkataan yang berbeza-beza merujuk kepada fizikal yang dapat dilihat makhluk Allah Subhanahu SWT itu. Objek yang besar ini. Kadang-kadang dipanggil sebagai kamar, kadang-kadang dipanggil sebagai hilal dan kadang-kadang dipanggil sebagai badar. Bila kita mendengar nasyid yang Nabi Alaihi Wasallam disambut ketika kedatangan baginda ke Madinah Tala'al Badru Alaina Tala'al Badru Alaina maknanya datang bulan purnama kepada kami Nabi Muhammad Alaihi Wasallam bagi yang pelajari bahasa Arab ditashbihkan dengan bulan purnama Kerana keindahan baginda, akhlak baginda, Islam yang dibawanya Mana itulah objek yang paling dikagumi oleh manusia pada waktu itu Melihat kepada apa yang Allah Subhanahu sebutkan dalam surah ini penggunaan perkataan al-qamar. Maka berkata al-Imam Asawi, As Syekh Asawi menjelaskan perkara ini. Disebut oleh beliau, yusama "Wa syaqqal qamar i'lam annahu yusamma qamaran ba'da 30 min ash-shahri wa qablahha hilalan ila 14 wa lailatuha yusamma badran." Disebut bahawa al-qamar ini merupakan perkataan yang merujuk kepada kepada bulan tersebut fizikalnya bila berlaku tiga hari dalam bulan Islam, perbezaan di antara bulan Islam dengan bulan Masihi, iaitulah bulan Masihi menggunakan Syams, menggunakan Matahari, Syamsiyah. Manakala bulan Islam menggunakan kamariah mengikut peredaran bulan itu. Disebut di sini oleh ulama Lohra, dari sudut fiqhul Lohra, merujuk kepada perkataan kamar ini general. Tetapi Hilal pula merujuk kepada keadaan anak, -anak bulan sehingga masuk ke 14 hari bulan. Artinya daripada satu hari bulan hingga ke empat belas hari bulan. Empat belas bulan ni pula ada nama dia yang tertentu. Dia panggil hari putih, ayamul bid. Hari putih, hari digalakkan kita, umat Islam berpuasa tiga hari. Empat belas, limulas, enam belas. Digalakkan berpuasa selain daripada isnin ataupun khamis. Perkara ni dibincangkan dengan panjang lebar oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Al-Midin. Dasarkan kepada hadis hadith Nabi SAW. Bila masuk malam ke lima belas, dia badar dipanggil badar maknanya bulan purnama ha, ini dia bahasa Arab kalau kita lihat dari surut penggunaannya jadi apa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini tentang bulan secara umum kejadian bulan itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun diberikan mu'jizat untuk membelahnya dan di sini ada beberapa pandangan yang lain yang dia oleh al-Imam Muhammad bin Ali ash syaukani perkara ni kelihatan akademik tapi lu untuk kita memahami kalau tidak bila agaknya kita nak mengkaji perkara seperti ini Dikatakan, "Qala inna ma dzukirah iktirab usaha ma'ashiqah al qamar, dzukirah iktirab usaha ma'ashiqah al qamar, lana ashiqahu min alamat nubuwa, wanubuathih sallallahu alaihi wasallam, wazamanhi min asrati iktirab usaha." Qala ibn Kaysan, "Fi al-kalam tawdihu taakhir, ayy ashiq al qamar Al-Imam Muhammad bin Ali Ash-Shawqani Al beberapa pandangan yang merujuk kepada ayat yang awal daripada Surah Al-Qamar ini. Iaitulah sebenarnya yang nak di-highlightkan daripada ayat yang mulia ini nak menunjukkan kepada kita tentang dekatnya hari kiamat. Nanti kita akan lihat beberapa hujah yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir daripada hadis sahih yang Nabi SAW membandingkan usia dunia waktu kelahirannya dengan waktu berlakunya kiamat terlalu hampir. Sebenarnya, kata Ibn Kaisan orang ulama on al-Quran bahawa dalam ayat ini berlaku satu bentuk takdim dan ta'khir. Takdim dan ta'khir maknanya satu ayat dikemudiankan satu ayat dia awalkan. Sebenarnya ayat ini Allah maksudkan in syaqqa al-qamar wa qtarat as-sa'ah. Ya bulan telah pun terbelah dan kemudian dekat waktu berlakunya kiamat. Ini pandangan ulama Ibnu Kaisan. Dalam asy dia ada berbagai kajian di sudut baharahnya ada yang dipanggil sebagai taqdim dengan ta'khir. Kadang-kadang dia awalkan satu perkataan daripada yang lain, satu ayat untuk tujuan dia highlightkan berbanding dengan yang lain. So, dia akan mendahulukan didahulukan banding dengan yang lain. Ini pandangan beliau. Wahqal Qurtubi anil Hasan mithla qauli Atha annahu al-inshiqaq al-ka'in Al-Imam Al-Qurtubi pula dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan in shiqaq yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan berlaku pada zaman Nabi ia berlaku pada hari kiamat nanti ini yang telah kita bincangkan dalam episod yang lepas yang digunakan siratul madi bermakna al-istiqbal Penggunaan fi'il madri di sini merujuk kepada perkara yang akan datang, yang akan berlaku, yang belum lagi berlaku sebenarnya. Tetapi untuk menunjukkan betapa Allah SWT maha berkuasa dan perkara tersebut merupakan ketetapan yang tidak ada, yang tidak ada perubahannya, maka dia sebut dengan fi'il madri, dia sebut dengan past tense. Walaupun perkara tersebut belum berlaku lagi. Ini pandangan yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi. Walau bagaimanapun sebenarnya pandangan ini merupakan pandangan yang tidak kuat. Kata Al-Imam Muhammad bin Ali Ash-Shawqani. Al Lihatkan, kata Zajaj, seorang wakil ya yang ada di sini, tentang maksud dan apa yang ada di dalamnya. Orang yang berpengetahuan tentang makna dan apa yang ada di dalamnya. Orang yang berpengetahuan tentang makna dan apa yang ada di dalamnya. Orang yang berpengetahuan tentang makna dan apa yang ada di dalamnya. Orang yang berpengetahuan tentang makna dan yang ada di dalamnya. yang berpengetahuan tentang makna yang ada di dalamnya. Orang yang berpengetahuan tentang makna dan apa yang Setengah golongan menyangka bahawa ayat ini turun menjelaskan peristiwa yang akan berlaku dan bukannya telah berlaku tetapi pandangan ini merupakan pandangan yang ditolak kerana apa yang jelas dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahuwataala menyatakan ayat kedua wa iyaraw ayata yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir maksudnya jika kau musyrikin lihat satu mujizat mereka berpaling dan mengatakan inilah sihir yang terus menerus berlaku ertinya bila kita memahami ayat kedua ini Ayat ini merupakan satu penjelasan bahawa orang-orang musyrikin zaman Nabi telah melihat perkara tersebut. Ertinya, apa yang disebut oleh Az-Zajjaj di sini, za'ama. Za'ama maknanya menyangka yang tidak tepat. Membuat satu tanggapan yang salah. Kerana perkara tersebut telah berlaku. Dan dia bukan merujuk kepada peristiwa hari kiamat. Peristiwa hari kiamat yang telah kita bacakan menulis surah-surah Raja Zama lebih daripada itu berlaku. bukan setakat bulan terbelah. Malahan bulan akan jatuh ke bumi lebih daripada apa yang dimaksudkan oleh ayat ini. Jadi yang sebenarnya rajih, kau lurajih. Di sisi ahli ilmu berkata al Imam Muhammad bin Ali Ash-Shukani juga pandangan ini telah pun dikemukakan oleh Ibn Munqasir sebelumnya untuk menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan perkara yang telah berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah pun dengan izin Allah mujizat yang ada pada baginda membuktikan kepada penentangnya. Penentang-penentangnya bahawa baginda berada di pihak yang betul, merupakan utusan Allah SWT. Dan terlalu banyak hadis yang disorot oleh Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan perkara ini. Tak perlu kita ulang semula, kerana perkara tersebut boleh dirujuk dalam tafsir Ibn Kathir. Saya menggalakkan para pendengar yang rahmati dan dikasih Allah sekalian. milikilah tafsir Ibn Kathir. Saya melihat satu terjemahan yang baik yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Pustaka Imam Syafi'i ini merupakan satu percetakan yang berada di Indonesia. Dan terjemahannya dibuat oleh mereka yang ahli dalam bahasa Arab dan juga dalam bidang tafsir. Terjemahannya cukup baik. Kita membuat satu satu investment, satu pelaburan yang tidak akan merugikan dengan izin Allah SWT. Jadi perkara yang berkaitan dengan dengan isu terbelahnya bulan ini telah pun kita jelaskan dalam kesempatan yang lalu bahawa dia merupakan satu perkara yang benar-benar telah berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan tentang ayat yang pertama. Bila kita melihat ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iyaraw ayata yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Maksudnya jika mereka kaum musyrikin lihat satu mukjizat mereka akan berpaling dan berkata inilah sihir yang terus menerus berlaku walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan kebenaran baginda diutuskan daripada Allah Subhanahu nabi telah pun membelah bulan sehingga dalam hadis sahih yang telah kita bacakan di antara kedua belahan tersebut kelihatan gua hira bayangkan sehingga dibelah sampai terputus Sehingga dapat dilihat di antara keduanya ter, terletaklah Gua Hira, satu bukit yang jelas kelihatan bagi orang yang berada di Mekah yang duduk dekat Ka'bah. Pada waktu itu maknanya nampak bukit Hira ini nampak Gua Hira. Di atas gunung yang Nabi di atas bukit Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum itu pernah beruzlah, pernah berkhulwat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah pada peringkat awalnya. Para pendengar yang dirahmati dan nikahsi Allah sekalian, ini merupakan tabiat orang-orang musyrikin untuk menolak segala kebenaran dan mereka terus mengatakan ini merupakan sihir yang dipertuntunkan kepada mereka. Walaupun sebahagian daripada mereka mengatakan, kalaulah ini merupakan sihir, inka'na saharana fa'innahulayas sati'ai nas kullahum. Kalaulah Muhammad ini berjaya menyihir kita, tentulah dia tidak akan menyihir semua manusia sekaligus. Sebahagian mereka Meyakini apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan satu kebenaran Manakala ramai menolak kerana melihat perkara tersebut bercanggah dengan kepentingan mereka Maklumlah, bila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka kepada Islam, mereka terpaksa meninggalkan banyak kepentingan mereka sebelum itu Jadi dalam ayat yang kedua menjadi bukti apa yang disokong ...pandangan para ulama untuk membuktikan bahawa ayat ini berlaku, tanda ini, mukjizat ini berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW... ...dan tidak merujuk kepada peristiwa hari kiamat sebenarnya. Jadi mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh Ibn Kaysan dalam menjelaskan ayat pertama berlaku satu bentuk takdim dan takhir. ...dari sudut bahasa Arab memang selalu digunakan kerana nak meng satu-satu isu... Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut a'udzu billahi minasyaitanir iqtarabat is-sa'atu wanshaqqal qamar berlaku kiamat dan bulan terbelah nak di highlightkan iaitu isu berlakunya kiamat itu sendiri insyaallah dalam pertemuan akan datang kita akan bincangkan bagaimana Nabi SAW telah mengatakan para sahabat bu'istu aku ini dibangkitkan dalam keadaan berlakunya kiamat dengan waktu kebangkitanku ini nabi menunjukkan kepada Haka Nabi mengatakan bu'istu ana wa sa'atu ha dalam sebuah hadis yang riwayatkan Imam Bukhari Nabi menunjukkan kebangkitanku bersama dengan waktu kiamat tempoh masanya Nabi tunjukkan dua jari baginda dua jari apa iaitu jari telunjuk dan jari tengah nak menampakkan terlalu hampirnya waktu berlaku kiamat tersebut Insyaallah perkara ini akan kita bincangkan dengan lebih detail dalam pertemuan akan datang wallahu alam wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam